Вправді, геній-відмичок. Брама відчинилася перед нами вже за кілька хвилин. Гараж вразив майже стерильною чистотою. Побілені стіни і стеля, підлога викладена керамічною плиткою із барвистими візерунками. Жигулі шостої моделі, колір біла ніч, під білим чохлом, Ніби м'які меблі у Ленінському музеї у Смольному Тут нічого немає, розчаровано зауважила Оксана Може немає, а може і є Зазирнув під передок машини майор Нам доведеться зазирнути до оглядової ями Не запускаючи двигуна, чоловіки викотили машину з гаража Тоді зняли кілька дощок, які закривали оглядову яму Яма була вщерть заповнена дерев'яними ящиками зеленого кольору. Дивно, сказав голова кооперативу. Це, здається, снарядні ящики. У нас тут народ використовує ці ями досить несподівано. Ховають запасні частини, картоплю на зиму, дехто навіть пристосовує для самого наваріння. Але щоб утворювати цілий артилерійський склад, майор мовчки відкрив один з ящиків. Блиснуло тьмяною позолотою. Суворий іконний лик мученическими очима глянув на присутніх, мов би, докоряючи за вторгнення. «Доведеться складати опис», – зітхнув майор. «Давайте свідків і почнемо». Дружина Шрамка тільки ворушила пересохлими губами. Нездатна вимовити, бодай, слово. Оксані стало її жалко. «Машина у вас давно?» – спитала вона Єлизавету Трохимівну. «Після Чорнобиля. Чоловік там заробив тоді. О, боженьку!» «Шрамко був ліквідатором», – пояснив голова кооперативу. «Здається, зголосився тоді добровільно». Його не брали, казали старий, розгублено бурмотіла Єлизавета Трохимівна. Сорок п'ять год, а вони кажуть старий. А він в одну душу хочу туди, де всі. О бо! А тоді взяли його і екскаватор узяли, а він оставив там і один екскаватор, і другий, і третій, бо всі заражені. Доблисний чоловік, промурчав майор. Аварію ліквідував. Та не забував і про себе. Гора новеньких зелених ящиків росла у них перед очима, і з їхніх сухих сховків видобувалися старі ікони, одні в срібних або фольгових кіотах, інші на голих липових і кипарисових дошках. Поряд з іконами лягались старовинні церковні книги, одні рукописні ще до початків київського друкування. Себто xiv 16 століття, а то і давніших київських віків. Інші друковані, але з найперших лаврських друків. І всі у твердих дошках, вміло обтягнені темною шкірою. Були там хрести всіляки, мідні, кипарисові, срібні, керамічні, були лампадки, скляні і бронзові, було й звичайне хатнє начиння, череп'яний посуд, мідні кухлі, дивного гаптування рушники. Подиву гідна енергія, втомлено зауважив майор, звертаючись до Оксани. Ваш підопічний вдень сповнював свій патріотичний обов'язок. А вночі промишляв у 30-кілометровій зоні, грабуючи покинуті в нещасті людські оселі. Ви переконані, що все це звідти? спитала Оксана. Абсолютно. Я вже набачився всього цього, як то кажуть, по саму завязку. Але справа, яку я розслідую, замикається на 12-му столітті. Ми можемо стверджувати, що якась частина цих предметів має пряме відношення до тих віддалених часів,